Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammedin wa alihi wasahbi ajma'in. Allahumma yassir li amri, wa eshrah li sadri, wa halli 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, wanfa'na lazımdır. Və qul unutmalı deyil ki, bu e, nə qədər çox Allah subhanahu wa ta'la nimətlərlə şükür edərsə, Allah subhanahu wa ta'la ona olan nimətlərini bir daha da artırar. Və bu gündə bu mübarək Ramazan ayında da ən böyük nimətlərdən biri məs bizim e, bu Ramazan ayına e, yetişməyimizdir ki, Allah subhanahu wa ta'la bizə bu fürsəti verir və bacagımız qədər biz bu Ramazan ayından, Allahın izni ilə, Allahın vəfəqəti ilə inşallah istifadə eləməyə çalış çalışmalıyıq. Və həmçində, qardaşlar, biz keçən dəstə qeyd etdiyimiz kimi inşallah dəstərimizi yəqin kələlik həftədə iki dəfə olacaq. İmam Buxarının səhi yəni, kitabından başlayacaq. Yəni, e, konkret mən həc olaraq, yol ora olaraq yəni, e, oradan, buradan deyil, məhz əvvəlindən Allah müvəffəq eləsin, inşallah, axıra kimi. Yəni, e, Ramazan deyib, Ramazandan başıb, həc deyib, həcdən başıb elə olmayacaq, inşallah. E, çox kümən ki, inşallah, əvvəldən başlayacaq bab e, mü Imam Buhari rəhmətlə necə tərtib eləyibsə, elə o tərtiblə inşallah davam eləyəcək. Yaxşı. Bəs nə səbəb idi ki, biz İmam Buhari'nin səhi yəni kitabından başlayırıq, onu öyrənmək istəyirik? Bu səbəbi bir neçə amillərə qayıdır. Əvvəla ona görə ki, biz unutmalı deyilik ki, İmam Buhari'nin bu Səhih kitabı Quran-ı Kərimdən sonra yerlərin göyün arasında olan ən səhih kitab sayılır. Və bundan da sonra İmam Muslimin yəni kitabı Bunu unutmaq lazım Düzdür, bir çox sələflər İmam Buxari ilə İmam Muslimin kitabının arasında bir balac ixtilaf edir. Bəlkə hansı əvvəldir, hansı sonradır. Amma cumhur, daha doğrusu sələflərin çoxunun, əhlüsünlənin umumu, yəni reynə görə İmam Buxari, İmam Muslimlərin qabağdır. Bu baxımdan, İmam Buxarinin kitabı İmam Muslimin kitabından daha qabağdır. Yəni, əsas ə, səbəb kimi, birinci, Səbəb budur. İkinci, ona görə ki, biz hamımız özümüzü əhlüsünə və sələfisələn yoluna nisbət edirik və biz çox vaxtı hər hansı bir bidətçilərlə və yaxud da ki, bidətə baş qoşuruq. Nə barədə? Onu araşıraq, öyrənək, rəd qaytaraq, bunu bilək, o bidətçidir, bu belədir. O, pis fikirdir, öyle, yaxşı fikirdir. Ancaq bidətlə nəlavə isə biz özümüzün din üsullarımızı bilməliyik. Yəni bizim dinimiz, bizim getdiyimiz yol, Sələf-is-Salihin yolu, Sələf-is-Salihin mənheci, Sələf-is-Salihin dəlili, Sələf-is-Salihin arxası, Sələf-is-Salihin dayağı, Sələf-is-Salihin kökü məsələri nəyə gedib dayanır? O bu baxımdan məs ən böyükdə amil bizim Buxari'ni seçməkdə məqsədimiz də yəni budur. Və İmam Buxari e, daha doğrusu Əhlüsünnənin bütün kitabları, bütün alimləri yəni başlıca olaraq rafizlərdən fərqli olaraq əhlüsün özünün bütün məsələlərini tanıyır və o məsələlərin danmır. İçindəki xatanı xata bilir və düzlə düz bilir. Ancaq bəzi məsəblər özlərinin e, düz olanı, özlərinə məhsəb sayılırlar, xatı olanı isə, deyirlər, bu xatadır, bu bizə aidiyyəti deyil. Amma baxmayaraq ki, həmən o xatadır, həmən o səhvdə, onlarda bir müəllifin, bir kitabının təhkimdə topladığı kitabdır. Məsələn, İmam Kuleynin kitabı. İmam Kuleyni ə düzü müasir şairlər bunu bilməsələr, amma bütün ə, onların şairlərin sələfləri bilir ki, onların əsas hədis toplum ətivalə məsələlər İmam Kuleyinin Kəfi kitabıdır. Yəni hədis kitabıdır. O kitabda da düzdür İmam Buxarının üsulu ilə məhzə yazılan kitab deyil. O kitab ümumiyyətlə Hicrətin 300-cü ilindən sonra meydana gələn kitabdır və kitabın heç bir dayaqı məsələləri yoxdur. Nəyə arxalanıb, necə olub, bir şey yoxdur. Çünki E, necə sələflər dediyi kimi, məs Allah subhantalla bu ümməti, bu sələfi, salihini, bu əhlü sünnənin məs bu hədis e, ilmi ilə yəni, mühkəmləndirib. Daha doğrusu, hədis ilminə güclü, yəni arxayınlaşıb. Niyə görə? Çünki hər bir biz hər bir e, müəllifimizin, yəni İsar Buxari, Müslim, Tirmizi, Abu Davud, Nesai, İbn Mace, Əhməd Tabarani, e, İbn Xuzeymə, e, hər hansı bir müəllifimizi götürsək, bizim hədis toplayan müəlliflərimizi, biz onların e, onlardan haqqında bizdə tam məlumat var onlar kimdir, harada doğulub, kimdən təhsil alıb, kimi öyrədiblər, necə yığıladır, neynirlər, bütün o məlumat var bizdə. Və bu kitabların da ən mühümü İmam Buxarı Rəhmallahın kitabıdır ki, hansı ki İmam Buxarı Rəhmallah bu kitabı təxminən 1000 həşdat dənə ravidən toplayıb. 1000 həşdat dənə ravidən toplayıb. İnşallah o məlumatlar yəqin ki, kitab haqqında məlumatlar gələcək. Başlayıq İmam Buxarı Rəhmallahın haqqında düzdür. Düzdür. E İmam bu səhi kitabda bizim mənhəcimiz, e, üslubumuz, yəni geniş şərh olmayacaq. Sadəcə hədisi oxuyub, hədisi biz e, necə başa düşə bilərik, o cür üslubdan açıqlayacaq Allahın izni ilə və əgər o hədistə hər hansısa bir e, fikri məsələ və yaxud da ki, ixtilaflı bir məsələ varsa, önəmli bir şey varsa onu aydınlaşdıracaq, əgər yoxdursa, hədz oxuyub üstü, yəni yüngül izah verib inşallah növbəti hədzimizə keçəcəyik. Başlayaq İmam Buxar rəhməhullahdan. İmam Buxar rəhməhullahın adı Əbu Abdullah Muhammed ibn, İsmail, ibn İbrahim ibn Muğira Bardaz ibn Bardaz bə el-Cuf Yəni Onun kunyəsi Əbu özün adı Məhəmməddir, atasının adı İsmaildir, İsmailin atası İbrahimdir, İbrahim adası atası İbn Muğiradır və İbn Muğirə də Cufiyə nisbət olunur və Cufi onların nəsli deyil, ləqəbi deyil. Cufi onların əlinin altında olan insanlar olub. Yəni İmam Buxari həmin Buxarın atası həmin Cufilərin əlinin altında hidatə gəldiyindən bu baxımdan o qəbliyə nisbət olunur. Özü isə Buxaridir. İmam e, Buxarı özü e, indiki, yəni Özbəksanın Buxarı, yəni şəhərindəndir. Və e, doğulub, deməli, 13 Şəhval Hicrətin 194-cü ilində. Hic -190, İmam Müslüm Rəhmalı doğulub 204-də, amma İmam Buxarı doğulub, 194 Hicrətdə 13, yəni Şəhvalda. Özü əslən, Farsdın, yəni e, Özbək torpanlı yaşamaqlar, yəni Farslı, əslən Farslı və e, Onun həyatı haqqında bəzi məlumatlarda var ki, onun körpə olanda, yəni ə, yaşı artıq 4-5 yaşını keçəndən sonra onun gözləri tutulur və anası onun üçün dualəyir və Allah Subhanahu onun gözlərinə yəni şəfa verir. Və ə, o özünün ə, ilk yaşlarında ikən, yəni elmə, yəni böyük həris göstərib, ə, güclü hafizəyə malik olub, gənc yaşlarında artıq Qurani hifz edib və sonra ə, İlzətin 210-ci ildə artıq e, anası ilə və qardaşı ilə e, Həccə gedib və sonra Həccdə qalib, Məkkədə qalib və artıq öz yerinə qayıdın və oradan donu onun ilik e, elm e, tələbə mərhələləri, elm tələbə olma mərhələləri başlayıb və artıq orada bir çox şeyxlərlə tanış olub, sonra isə e, Məkkə, Mədinə, Hicazın ətrafına, ondan sonra Xorosana, bu cür e, səfərlər edib və e, şəxsiyyət kimi onun haqqında e, tarixçilər qeyd edirlər ki, o e, Nizə deyirlər, e, elm tələbəsi eləməydə onun deyirdilər misli yoxdur onun hafizəsinə, yəni çatın hafizə olmur. Ondan sonra həmsində gözəl əxlaq sahibi olub, həmsində elmlə yanaşı əməli sevən olub və həmsində dünyada zahidlərdən olub. Baxmayaraq ki, özü yəni tacirlərdən olub amma bununla yanaşı o zahidliyə daha çox üstünlük verib. Həmsində bəzi hallarda özünü bəzi ox atmaq və yaxud da ki at oynatmaq kimi idman növlərinə Meyilli olub və e, bunun həyatı, e, necə deyərlər, İmam Buxar Rəhmalının həyatı, yəni pasif həyat yaşamayıb, e, əksinə e, çox nəşad, çox e, e, necə deyirlər, e, bacarıqlı və faydalı həyat yaşayıb. Və onun e, səfərlərində isə qeyd olunur ki, o e, hətta bir hədistən ötürü neçə aylarla belə səfər edərdir. Və e, səfərlərində onun e, çox məlumatları var idi. Bir dəfə onun e, səfərlərindən birində qeyd olunur ki, İmam Buxari e, düzdə o vaxtı gəmilər, yəni böyük gəmilər deyildi, xırda gəmilərdi, içində səhət edənlər az olurdu. Və İmam Buxari hədis dalınca yollanırdı və yolda onun yol yoldaşı gəmidə olarkən və qeyd edir ki, İmam Buxaridən soğuşu ki, bəs sənə nə qədər pulum var, deyil, mənim filan qədər pulum var, yəni 100 diləm nə qədər deyil, pulum var. Və o da bilir ki, İmam Buxarı, İmam Buxarıdır, yalan danışmaq və gedir gəminin rəhbənə müraciət eləyir ki, həbəsmənin puluma uğrayıblar, miqdarda bu qədərdir. Və bu xəbər çatanda gəminin sahibi bütün, e, deyək, e, Rus dilində ki, başdır, Azərbaycan dilində nə isə heyəti, heyəti toplayır və hamısını bir-biri yoxlayır və gəlib İmam Buxarı edətisində gör, İmam Buxarı da deyilsinə yoxdur və deyir ki, bəs, kimdəsə, olub, olumirsə, axırı pul yoxdur. Düngən budur, insana da budur, tərk edirlər, yoxlamanı tərk edirlər və sonra həmən onun yol yolaşıq, gəl İmam Buxarə deyir ki, sən necə də yalancı adamsın, mən səni düzgün adamı belirdim, bəs belə belirdim. Deyir, bəs ne olur, bəs sən, mənim 100 minin var, səndə de, 100 deyir, həmin səndə de bir köpikdir, deyir, həmin sımadı, deyir, o mənimdə var idi, deyir. Sən onu o, xəbər çıxanda ki, kimisə pulu oğurlanıb və mən o məndə məbləğın həmən sayı ilə məndə olmağından ehtiyat elədim ki, şübhələnməsin, nəşi mən oğuraya bilərəm. Ona görə onu tulladım dənizə. Ki, o bilirdi ki, Allahın izni ilə yəni onun gələcək həyatı yəni bu cür, Allah-u səhmadə ona bu cür yəni, zirvə yəni, qaldırır və o bilirdi ki, o getdiyi yolda yəni, adi yəni yol deyildir. Və bu baxımdan da İmam Buxarə, Rəhmallah, bu baxımdan İmam Buxar Rəhmallah hətta o e, kitabını topladığı müddətdə də bütün e, şək şübhələri özündən yəni uzaqlaşdırıb və bir çox rivayətlər vardır onun e, səfər barəsində, həmsin də İmam Buxar Rəhmallah bir dəfə Uzun məsafə qət eləyir hədistən ötür və gedir bir evə girəndə və soruşlar ki, filan ev, evdir və girəndə ora görür ki, evin sahibi keçiləri çağırmaq istəyir və götürür yerdən qunları götürür, yerə tökür Ki, keçiləri alladır ki keçilər buna gələn kimi tutur keçiləri və çönüm gedir. Niyə getdin? Deyir: "Bəs mən sənin dalınca hədisə görə gəlmişdim." Dedilər: "Bəs səndə filan hədis var və gəldim gördüm sən keçiləri o cür alladmaq yolunu çağırsan və mən ehtiyat elədim ki, yəni e, peyğəmbərə sorsam, kəlamına desəm, bu cür yanaşa bilərsən və ondan heçinsə qəbul eləmir, çönüm çıxıb gedir. Yəni xülasə onun elm tələb eləməyi, yəni, yollarında çox mühüm faydaları var idi. Yəni gözəl e, həyat nümunələ var ki, hər bir elm öyrənmək isən, elm tələbəsi istər kiçik, istər böyük ondan e, müəyyən qədər, lazım olan kifayət qədər ondan fayda götürə bilər. Hansı ki, o bir gün e, bir e, hədis dalınca e, gedəndə hətta evinin damını belə satmalı olun ki, tək məbləq düzəlsin, geçsin, həmən o hədsin arxasınıca geçsin. Və İmam Buxarənin həyatı haqqında yəni çox danışmaq olar və Hətta onun bir gün e, Xorasana gələndə, onun artıq gənc yaşlarında artıq adı məhşullaşmışdı və bir gün Xorasana səfər eləyənə dedilər ki, İmam Buxarı gəlir, İmam Buxarı gəlir, cavam uşaqdır, belədir, belədir və oranın e, axsaqqaları, şeyhləri qərara gəlir ki, İmam Buxarini sınağa çəksinlər. Və İmam Buxarı gəlir, deyilər, sən baxırla gör cavam uşaqdır, İmam Buxarı gəlir, cavam uşaqdır, Elə bildik böyük şeyxsən, fransansan, besən. Yox, mən elə həməl mənəm. Və dedilər ki, bəs səni burada imtahana çəkirlər. Dedi, nə imtihan? Dedi, bəs eşqin sən falan qədər hədis bilirsən, falan qədər bilə bilirsən? Dedi, bəli, bilirəm. Dedi, bəs biz sənə 10 e, nəfər, hərəsi 10 dənə hədis sənə deyəcək. Sən o hədisləri bizə dinən ki, hansı səhihdir, hansı zəifdir. Hədislərlə necə edirlər? Deməli, bunlar götürürlər. 10 nəfər insan, hərəsinə 10 dənə hədis. Hədis də ki, sədən ibarətdir. Rəviləri bir dənə mətnləri. Deməli, o 100 dənə, cəmi 100 dənə hədis eləyir. O 100 dənə hədisin isnadı ilə mətnini qarışdırırlar. Yəni bu isnada başqa mətn, ona başqa mətin, ona başqa isnad. Hərəsinə 10 dənə, ondanə verirlər əzbərləyir və gəlir İmam Büxari yana və İmam Büxari birinci 10 dənəni danışıb. Belə şey bilirsən? Yox, bilmirəm. İkinci də deyilir. Belə şey bilirsən, yox, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fəqaydar deyir ki, bəs sən imamı buxarsan, sən hafisən belədir, sən dəryasən belədir. heç birini bilmədin ki, deyil mən siz deyən kimi bilmirəm. O hədis belədir, amma deyir, onun birincisi, onun birincisi hədisin isnadı flankasının mətinidir bütün o boyda yüzdən hədisə qarışıqlığı hamısını ayırır bir-birinə hamısını yerinə salır düzəldir deyir bax bu hədis budur bu hədis budur bu hədis budur və ondan sonra Xorasan əhli şahidət edir şəhidən İmam Buxari İmam Buxaridir onun misli yəni misli yoxdur və onun bu barədə yəni məşhur yəni rivayetlər olub və onun ölümü isə e, Hicrətin 256-cı yəni, ilində olur və e, Ramazan kutarandan e, sonra Ə, yəni Ramazan bayramı gecəsi, yəni dünyasını dəyişir və səbəhsü isə bayram namazından sonra, yəni ə, zöhr namazından sonra isə İmam Bukhari'ni, yəni dəfin, yəni eləyirlər. Və onun haqqında ə, İmam Hafiz ibn Həcar məşhur sözlər deyib, həmçində başqa ə, tarixçilər onun haqqında mühim faydalı ə, sözlər danışıblar və bu barədə ə, geniş olaraq Ə, Siyar Ələmin nübalədə və həmsinə İbn Həcərin ravilər haqqında olan kitabında bu məlumatları əldə eləmək olar. Ancaq o ki, qaldı onun ə, kitabına, yəni Səhi adılan kitabına, İmam Buxari ə, rəhmallah bu kitabın ə, topladığı kitabın tərkibində 7397 təkrarsız, ə, daha doğrusu təkrarla birlikdə hədis var. Həmən İmam Buxarin Səhiq kitabına. Düzdür, ola bilər, bizim əlimizə olan kitaba baxaq, görək orada 7397 döyür, məhzələn 700-350 neçədir. Amma bu rəqəm, hansı ki, e, biz qeyd etməz rəqəm o, İmam Həfid İbn Həcərin, hansı ki o Fətul Bəri adında İmam Səhiq Buxarin Şəhriyənin, yəni məşhur Həfizdir İmam ibn Həcər, onun o hasil etdiyi rəqəm, yəni 7397 təkrarsızdır və 2602 hədis isə, yəni e, əstafla 7397 təkrarladı, 2602 hədis isə, yəni təkrarsız, yəni hədisdir. Və eyni zamanda İmam Buhari öz qeyd etdiyi kimi, deyir mən bu kitabı dir 600 min hədisdən, yəni seçmişəm. 600 min hədisləni seçmişəm. Hətta İmam Buxarə qayıb deyəndə ki, ey İmam, bəs sən bu kitabda yazıqların barədə bir hədisləri bilirsən, bilmirsən, deyir, o ə, hələ e, böyük bir şey deyil. Mən deyir, 100 min səhif hədis və 200 min səhif hədis əzbər bilirəm. Amma bu kitabı isə 600 min Hədisin içindən toplayıb, yəni çıxarıb və bu hədisin toplanmasında e, onun istifadə etdiliyə ravilər, daha doğrusu o həmçində ona şeyxlər də deyirlər. Çünki imam e, sələflərin dövründə kim kimdən bir hədis eşdirsə, o artıq onun, yəni şeyxi salıb və imam Buxari bu kitabı min həştad dənə ravidən, Ə, ravidən, necə deyərlər, haqsız edib, yəni onlardan soğuşub, öyrənib, yığıb. Və onun bu kitabı yığımasının əsas səbəbi isə, necə ə, İmam İbn Həcər qeyd etdiyi kimi, deyil, əsas üç səbəbə qayıdır. 3 səbəbdən bu imam bu kitabı topladı. Birinci ona görə ki, İmam Buxari gördü ki, ə, sırf səhi üslubunda hədis yoxdur, kitab yoxdur. Yəni İmam Buxariyə qədər, düzdür, əs-sələflərin e, e, əs ilk əvvəllərində hədislər bu cür toplanmırdı. Hədislər mövzu mövzü yığılırdı. Məsələn, e, tutaq ki, İbn e, İbn Mübarəkin Cihad kitabı kimi, başqasının e, Sılatul Birrul Valideyn, yəni mövzu mövzü. Yəni cihad kitabı, anca ciyad hədisləri idi və yaxud da oruc hədislər, zəkat hədislər, namaz hədislər. Sonra isə artıq 60-cı, 70-ci illərdən sonra başlandı kitab yığılmağa, yəni sırf səhi mənhəzən yığılmamış. Orada var idi səhi, zəif, həsən və birində səbəb o idi ki, İmam Buharmi kitabının yığılmasına, yəni o sırf səhi üslubunda kitab görməmişdi və istədi ki, sırf səhi üslubundan yığılsın, yəni ancaq səhildir. Seyyid şeyh İkinci ona görə ki, onun şeyxi, yəni İsaq ibn Rahuya, o, yəni Rahoi də deyilir ona, o İmam Buhari'nin məşhur şeyxlərindən olub. Ə, o ə, ö, bir gün tələbələrə dedi ki, caş ki sizdən biriniz bir müxtəsər peyğəmbər bir əleyhi və bir yerə. Və bu söz İmam Buhari'nin E, qəlbinə küçür və beynində onu başlayır, təhlil eləməyə. Və üçüncü səbəb kimi də e, qeyd olunur ki, İmam Buxar Rahmala deyil, bir gün yuxda yatana deyil, görürüm ki, məndir Peyğambə Səhsərim üstündən milisəyələri qovuram. Və bu da artıq onu daha da bu əmələ e, meyil etməsinə, e, yönəlməsinə daha da yəni, e, vaadar eləyib ki, bu əməlin üstündə daha da şiddətli diyansın. Və e, qeyd etdiyimiz kimi, və e, hədis e, İmam Buxarın e, topladığı, yəni bu hədis, e, hədis kitabı ümumiyyətlə e, sələflər bunun haqqında çox böyük ehtinə ediblər. Yəni, İmam Buxar Rəhmallah e, bu hədisləri, kitabı toplayanda düzdür. Bu kitabı təxminən İmam Buxarı qeyd etdiyi kimi 16 ilə toplayıb, 16 ilə. 16 ilə bu kitabı toplayıb və qeyd eddiyiniz o onun toplama mərhələsi Hasan da olmayıb. Çox çətin mərhələrdən kesibim Buxarın bu kitabı. Və e, o öz kitabını toplayandan sonra dövründə olan məşhur alimlərə bir-bir oxudurub, ox yoxulatdırıb və hamısı edib ki, yerlə göyün arasında Qurandan başqa, e, Qurandan sonra səhi kitab bəs bu kitab elə özüdür. Və ancaq Buxarının biz e, kitabına baxsaq, hədislərinə baxsaq və e, biz Buxarın üyumiyyətlə, nə Buxarın, nə Müslümün, biz kitablarında onların dilləri ilə söylənilən kitablarının şərtlərini biz görə bilməliyik. Yəni, e, biz iddia ilə bilməliyik ki, İmam Buxarın və İmam Müslüm filan şərti qabağında qoyub və o şərt falan yerdə yazıb, xeyd, belə yazı halda yoxdur. İmam Buxarı və Müslümin şərtləri onların kitablarının istiqra və tətəbbü, yəni axtarışla və onlara iddilə eləmək, yəni axtarmaq, öyrənməklə o, hasıl olunub ki, İmam Buxarinin ə Müslümün şərtləri hansı şərtlərdir? Və şərtlilər demək ola ki, təxminən bir-birinə demək ola ki, yaxın şərtlərdir. Sadəcə İmam Buxarı də bir şərt İmam Müslümdən üstün salir ki, hansı ki, İmam Buxarı, İmam Müslüm Rəhməhullah qeyd edir ki, əgər ravilər bir-birilərin görüblərsə, daha doğrusu bir əsrdə yaşayiblarsa, hətta eşilməklər ispat olunmasa da belə, o hədis yəni səhə salir, anca hətta bir müdəllis olmasın. Müdə, Çünki müdəlis başqa bir hökum daşıyır. Amma İmam Buxarı qeydər ki, xeyir, onlar bir əsrdə yaşamaqlarına baxmayaraq, onların heç olmasa, bir dəfə də olsa görüşmələri ispat olunmalıdır. Və məhz bu şərt ə, İmam Buxarinin kitabının daha üstün olmasına ə, səbəb olan şərtlərdən yəni biri kimi də sahilə bilir. Və İmam Buxarı biz əgər kitabına, hədis kitabına, yəni səhi kitaba baxsaq, biz görərik ki, orada Onun cürbəcir üsubları var və bəzi hallarda görürsən ki, hər hansı bir bidətçi, məsələn götürək, biz bidətçi, yəni də əsasən biz e, rafzi nəzərdə tuturuzun ki, obri bidətçiləri biz bidət kimi də belə geniş e, qələmə vermir. Niyə görürsün ki, onlar vücudu, qələdəm, onların olmaqlar olunmaq kimi, yəni hal-hazırda görünmürlər. Aydındır. Amma bugün e, dinə, xüsusən əhəl-i ən çox tən eləmək istəyən firqə məhz e, rafizlərin firqəsidir. Hər hansı ebət iftiralarla, uydurmalarla, hətta onlar təsəvvür edin ki, İslam üniversitetdəndə, məsələn, dünyada çox da İslam üniversiteti var. Suriyada, Yardaniyada, Sudanda, e, Ə, Ə, Ərəbistanda, hangısı dövlət isə, misaləmən, orada İslam, hətta Kuveytin özündə İslam üniversitetlərə var. O, İslam universitetlərində deməli, tələbələr e, magistratura pil mərhələsində hər hansı elmi iş hasıl edilmək istəyirlər. Yəni, E, mar, e, var bakalavır, dörd ili o heç, var ma kitabda pilləsində orada artıq mənəhəclər, üslublar var ki, tam ki, bir dənə kitabı, tanınmayan bir kitabı öz müəlliflə ispat eləmək. Onun gedir, 5-6 nüsxəsini tapır, çıxardır, təhqiq eləyir, araşdırır, nəticədə dörd ildən sonra bu kitabı təhlif edir ki, bəli, bu kitab həqiqdən də bu cür, bu cür üslubdadır. Ancaq e, İran torpağından universitetlərin bu işləri nədən ibarətdir? Onlar öz institut mərhələsinin keçəndən sonra onların magistratları, doktoru mərhələri ələk əhl-i sünnənin kitablarının içindən əhl-i sünnəyə qarşı şübhələr yığmaq. Və bu vaxtı görürsən ki, bəzi bizim e, yəni, e, deməzdim e, cahil, biraz həmaslı olan qardaşlarımızda görürsən, daiman e, bidətçilərin, xüsusən də rafizələrin bu əsəyə gedməyə çalışır və görürsən ki, Onun qabağına İmam Buxarı ilə hədis gətirirlər ki, İmam Buxarı filan bab, filan kitab, flan nömrə, filan səhvə get, oxu, belə-belə deyir. qardaş baxır ki, düz axtar, belə miyə bax, deyir, ay da Buxarı belə hədis var, vay, vay, biz də bildim o səyid. Güngül var, şübhə çür qəlbinə. Amma əslində baxsan, görəs onların üslubu nədir? Onların üslubu, rafizərin üslubu. Hədis boydadır, 10 sətir, 15 sətirdi. Ona lazım olan hissəsi hansıdır? Əli radiyalanı Penislam Əli raqqdan dedi ki, mən kuntun mövulə fə əlül mövulə, mən kimi mövulasam, əlul mövulasıdır. Səhiy hədisdir, ya Buxarıya Müslümün hədislərində və ya da ki, başqa kitablarımızda var, biz bunu inkar eləmirik. Amma o əhədis bir dənə cümlədən ibarət öyülaq. O hədisin birinci tam mətni var. İkinci o hədisin baş vermə mərhələsi var, hadisəsi var. Onlar is ancaq müəyyən o hissələrin götürülür və nəticə itibari ilə başlığı də bax Sinöz kitabınıza varsa. Yəni o sizə lazım olan bizim kitabdan götürüsə ya, onda bütün bizim kitabı götürün. Nə problem var ki? Aydındır. Bu, bidətçilərin üsubladır ki, ancaq öz nəfislərinə, öz mənəhəzlərinə, yollarına, metod, öz əqidələrini möhkəmləndirməkdən ötürü və əla xüsusda bəzi əhli sünnədə zəif olan, yəni elmi olmayan insanlar şübhə salmaqdan ötürü bu mənəhəzlər yəni, istifadə edirlər. Və bir dənə rivayət gətirirlər ki, ki, Ayşə radiyalarına girdi, kişilərin yanında çimdi, dedi, bax, Peyğəmbərin qüsusi belədir, İmam Muxarif filan hədis. Baxırsan, imam Buxarı filan hədis, gedib baxırsan, gözəni ki, əsl elə deyil, imam Buxarı, Ayşə Radiyalan özünün batısı oğlu, öz batısı oğlu da xala da hədisə nə gəlib? Ana yerindədir. Çünki e, Həmzə Radiyalanu e, şəhid olanda, uhud döyüşündə 10 uşağı qalmışı və onun uşağını, Başladılar, dedi, mən götürüm, biri idi, mən götürüm və o xalası gəldi uşağın, de ki, uşağı mən götürəcəm. Peynəmcəndir ki, e, xala ana yerindədir, uşağı verdi xalasına. Yəni, Ayşə Radyanan o çimib necə? Öz batısı oğlunun yanında da çimib. Evlər düzündə ki, bizdə valla, hamamzadı yox idi, sadəcə hətta belə ki, pərdələri idi. Pərdən o soruşu onun quslaqında, o da keçir pərdən o tərəfinə və batısı oğlanca onun baş hissəsini görür, aydındır. Və da qüsul alır, su almağın, görür ki, başına necə suyu tökdür. Başqa heçsəni də görsəm, heçsəni bilmir. Ancaq bunlar oradan o yerini çıxardır və sənə bir az agresiv formada hədsi deyəndə elə başarın ki, Ayşə Rədilano nə olsun müəmmül anası, kişilənin qabalında qüsul aldı. Bak, bu cür şübhələr həyətəndə yalnız və yalnız zındıqların işidir. Münafiqlərin, dinə nifrət eləyənlərin, dini altdan-altdan e, yarıb dağdanların, e, qeyri müsalmanlara xidmət edilən cəmaatın işidir ki, bu da bildiyimiz kimi, yəni həm bu əsrdə, həm dünən, həm sına gün yalnız və yalnız rafizlərin, yəni Və bu baxımdan da e, biz İmam Buxarının kitabına baxanda özümüzə gəlir ki, İmam Buxari hədis gətirib, hədisin isnadı yoxdur. Hədisin isnadı yoxdur, hədis muallaqdır. Yəni hədisin isnadı silinib. İmam Buxari deyir ki, filan kəsdir, heç bir şəxs ravi yoxdur və hədis peyğəmbərdən rivayet olunur. Yaxış, bəs buna nə deyəcəyibiz? Deyəb, bəs əyyə deyiriz, İmam Buxar hədsiz səhiy üslubla yığıbsa, Səhihin 5 e, səhi şərti var. Yəni səhihin 5 şərti var. Onlardan biri də ittisal sənəd, yəni sənədin bitişi olması. Amma İmam Buhari də burada sənəd yoxdur. Yəni hədis muallaq növü. E, Raviləsinib, nin yə, nə cavab qaytaraq heç bir şey. Bu hədisi bizim sələflər İbn Həcər və başqaları buna kifayət qədər rədd qaytarırlar. Əvvəllər İmam Buharinin səhih kitabında olan e, muallaq olan hədislər e, iki qismdədir. 1-ci E, hansı ki, İmam Buxarı yəyirliklə deyir ki, filan kəs dedi. Bu, e, bu cür deməsi, bu cür müalləq olan hədislər İmam Buxarı kimi deyirsə, ona kimi səhiddir. Aydındır. Yəni İmam Buxarı cəzimlən deyir ki, flan kəs dedi. Sadə, isnada niyə silib bir çox səbəblərə görə. İkinci e, yolda olan, e, müalləqin ikinci qüsim həssisləri olanlar isə İmam Buxarı cəzimlən deməməsi, yəni yəqi ilə demir. Deyir ki, flan kəsdən rəvayət olunur. Buna deyilə ki, qeyru cəzim, yəni cəzimli deyil, yəqin deyil bunu deyilməyində və bu vaxtda artıq İmam Buxaridən o ravat elədiyi adam, İmam Buxaridən ravat adama yəni onun səhi olmasını, olmamasını bildirir. Aydındır. Bundan başqa bir rəddə var, İmam İbn Həcər Rəhmallah həmən bu mualləq hədislər ki var, İmam Müslümdə olan, onları artıq hamısını bir-birinə isnadlaşdırıb. Yəni İmam Buxarın hədis sulubunda belə şey var ki, bax baxın deyilir ki, təkrarсыз 7397-dir. E, təkrarсыз, e, təkrarla. Təkrarсыз nə qədərdir? 3 dəfədən də az. 2602. Yəni bu nə deməkdir? İmam Buxarın fiki özünün kitabıdır. İmam Buxari hansı hədisi harda, hansı bölmədə fik kimi, rəy kimi görürsə, həminə həso bölmədən eynidir, orada qeyd edirdi. Və o baxımdan da İmam Buxari e, ola bilər hansısa yerdə muallə gətirdiyi hədisləri hansısa yerdə neyniyib, tam gətirib. Aydındır? Və bu da e, İmam İbn Həcərin rahmalı ona, yəni e, verdiyi, yəni rəddi Və inşallah ə, qeyd etdiyimiz kimi bu İmam Buxarın sehi kitabı, yəni sələf ə, bu ə, kitab barəkdə çox bəyətini eləyib, onların hifsi ilə, şəhləri ilə. Məşrullaşıb həmən kitab və onun şəhərlərinə məşr olan adam biri, onun da Tulqari, Fətulbari və bir çox şəhərləri var ki, hətta müasir sələflərdən belə İbn Baz, Hüseymi Rəhmələ, Şeyx Albani, onlar İmam Buxarinin, yəni Fətulbari olan şəhrini dəfələrlə qirayətinə fikir verədirlər. Çünki hətəndə o özü böyük bir elmdir. İmam Bukhari'nin Fetul Bari adlı şerhi böyük bir elmindir ki, ki İbn Hecer rahmalıhu onu 20 ilin yuxarı yığıb. Yəni 20 il ərzində bu kitabı yığıb və demək olar ki bütün elm bütün e, İslam şəriəti bütün bu hədislərin şəhrində, ətrafında, yəni toplanır.